Розлих сьомий. Дитя воєнної дуби та супниця. Ліж, на Мюр, а тепер і Брюссель!» Лікар Блайт похитав головою. «Мені це не подобається!» «Не журіться, пане лікарі, дорогенький! Їх захищали всього-навсього іноземці!» Натхненно мовила Сьюзен. «Завжди, коли німці стануть на бій із британцями, то виявиться вже інша історія, можете бути певні!» Лікар Блайт знову похитав головою, та вже не так самовито. Вочевидь, уся сім'я була пота й згодна зі Сьюзен у що лінію британської оборони не вдасться прорвати навіть за переможного наступу мільйонної армії добряче вишклених німців, принаймні тоді, коли перший здовжелезної низки жахливих днів приніс із собою звістку про вісту британського війська. Блайте перезирнулася злякано та розгублено. Це, Це неправда скрикнула Нен, на мить хапаючись за втішливе припущення, буцімто може виявитися помилкою. Я відчувала, що нині будуть погані звістки, озвалася Сюзен. Уранці цей котисько враз обернувся на пана гайда, а таке завжди віщує біду. Розбита, переможена та недеморалізована армія, тихо проказав їй Карплайт, цитуючи депешу з Лондона. Невже то йдеться про англійське військо? Не скоро ще закінчиться війна, розпашливо мовила пані Блайт, а проте Сьюзен, що підопала була на відвазі, знову прикликала віру в нездоланні британські війська. Не забувайте, пані Блайт-Рогенька, що британська піхота то ще не британський флот. Пам'ятайте це. І росіяни вже йдуть, хоча про них я нічого не знаю, тож і сказати, напевне, не можу. Росіяни не встигнуть урятувати Париж, похмуро відказав Волтер. «Париж – серце Франції, і шлях до нього відкритий. Ох, якби!» – він замовк на півслові і вийшов геть із кімнати. Наступного дня перелякані мешканці Інглсайду все ж спромоглися розворушитися, навіть попри додалі страшніші новини з лінії фронту. Сьюзен завзято порвалася на кухні. Лікар Блайт подався за викликами до хворих. Нен і Ді знову стали до шиття «Простирадл». Пані Блайт вирушила до Шарлотауна, де відбувався з'їзд голів місцевих осередки Червоного Христа. Ріла ж, наплакавшись між сосон у долині Райдух і давши волю почуттям у щоденнику, згадала, що вирішила бути відважною і вітаною, А виявом справдешньої відваги, зі свого боку, вона вважала намір об'їхати Глен і Чотири Вітри, збираючи пожертви для Червоного Христа» на старенькій сірій кобилці Ебнера Крофорда. Один з інглесальських коней кульгав, іншого нині взяв собі лікар Блайт, отож лишалося хіба позичити в Крофордів їхню худющу, неквапну, байдужу шкапу, що в ряди годи спинялася серед дороги, зганяючи муху з однієї ноги копитом іншої. Ріла відчувала, що це укупі з тим фактом, що німці всього за 50 миль від Парижа майже нестерпне випробування – Проте вона мужньо подалася виконувати доручення з геть несподіваними наслідками. По обіді, склавши пакунки у бричку, Ріла виїхала на бічну прибережну дорогу, трав'янисту і по Орену глибочезними коліями, при якій розташовувалася ферма Андерсонів. Дівчина міркувала, чи варто їй заїздити до них. Андерсони жили злиденно, тож навряд чи господиня могла пожертвувати бодай щось – а втім, чоловік її родом з Англії, що перебував на заробітках у Кінспорті, коли почалася війна, негайно відплив на батьківщину і записався в солдати. Щоправда, навіть не заїхавши додому, і не надіславши ні цента дружині та її рідним. Отже, пані Андерсон могла образитися, якби її обійшли увагою. Ріла вирішила завітати і до неї. Наступними місяцями вона ще не раз пошкодувала про це – та загалом була вдячна долі, що все сталося саме так. Будинок Андерсонів, невеличкий і перехняблений, хилився до землі у заростях розкошлених ялин, мов соромлячись свого вбогового вигляду і прагнучи заховатися від усіх. Ріла прив'язала конячку до хисткого паркана і рушила в дім. Двері були відчинені. Оздрівши те, що коїлося всередині, дівчина оніміла і заклякла на місці від жаху – у невеличкій спальні Ріла побачила пані Андерсон, та лежала горялиць на неприбранім ліжку, і була мертва. Сумнівів у цьому не лишалося, як і в втім, що огрядна, нечесана рудукоса і червонолиця бабера, яка безтурботно пахкала люлькою, сидячи непорозі порозі кімнати, була надзвичайно жива. Вона мляво гойдалася з боку на бік, не переймаючись ані брудом і безладом, що панувала довкола, ані натужними криками, що долинали з колиски біля ліжка. Ріла знала цю жінку з лиця і чуток. Її звали пані Коновер. Вона мешкала в Рибайському селищі і доводилася двоюрідною бабцею пані Андерсон. Вона курила і незрідка заглядала до чарки. Спершу Ріллі захотіло розвернутися і утекти. Але так не можна було робити. Що коли ця жінка, хай яка бридка і неприваблива, чекає на допомогу? Утім, очевидно було, що власне скрутне становище нітрохи її не турбує. «Заходь», – мовила пані Коновер, виймаючи люльку з рота і зеркаючи на Рілу крихітними щурячими очицями. «Пані Андерсон, мертва?» – настрашно запитала Ріла, переступивши по «Мертвісінька», – живаво озвалася пані Коновер. Півгодини як дуба врізала. Джен побігла телефонувати гробарю і кликати з берега. «Може, хто прийде та щось одіє?» А ти лікарська дівка, ге? Сідай, чого стала? Усі сільці в кімнаті були закидані мотлухом, то ж ріла не ворухнулася. Це сталося раптово? Марніла вона вже віддавна, як цей її негодящий Джим поплив до своєї Англії. Чому він тільки приплентався звідти? Я так собі думаю, вона як почула, що він подався до війська, то й почала вмирати. Цей оноволупок народився два тижні тому, і відтоді вона знай собі хиріла, аж нині умерла, коли ніхто не чекав. «Я можу якось допомогти?» – завагалася Ріла. «Ні, коли тільки не вмієш дітей глядіти?» «Бо я не вмію. Цей оноволупок день і ніч вирищить. Я собі не зважаю, та й годі». Ріла навшпиньки нечутно підійшла до коліска і бойську відгорнула за ялежену ковдру. Вона не хотіла торкатися, немовляти. Сама ж би не вміла глядіти дітей. Перед нею сповити оборудну фланелеву ганчірку лежало негарне маля із червоним личком, викраленим від плачу. Ріла ще ніколи не бачила потворнішого дитяти. Утім, зненацька їй стало жаль самотнього, занедбаного сирідку. «Що буде з дитиною?» – запитала вона. «Бог його зна», – погідно відказала пані Коновер. «Як мін умирала...» То дуже тим переймалася. Знай собі скиглила що буде з моїм дитятком, доки з мене всю душу не вийняла. Я його собі на карк не садитиму, то вже напевне. Колись гляділа була сестриного малого, а він, як виріс, геть від мене шкурнув і не поміг на старості невдячний паскудник. то я сказала мін, що віддам його в сиротинець, доки вернеться Джим і якось його облаштує. Вона, коли віриш, уся похнюпалася, але мені до того діла нема. А хто подбає про нього до сиротинцю, наполягала Ріла, чомусь її хвилювала доля цієї дитини. Мабуть, мені доведеться, відбуркнула пані коновер. Вона знову витягла люльку з рота і добряче приклалася до чорної пляшки, що її видобула з найближчої полиці. Я собі думаю, він не виживе, здихля. Мін була квола, то і виплодила таке. Довго на шиї мені не сидітиме, і хай його швидше здихаюся. Ріла ще трохи потягла ковдру. «Та він же голісінький!» – вражено закричала вона. «І хто б то його вдягав?» – уїдливо озвалася пані Конове. «Я часу не мала, все намагалася якось доглядіти мін. Та й казала ж тобі, не вмію дітей глядіти. Стара пані Крофорт була тут за повитуху. Скупала його і замотала в тарам'я, тоді ще джан порпалася. Не змерзне, на дворі, усе тане!» Ріла мовчки дивилася на заплакане немовля. Досі вона ще ніколи не стикалася із трагедіями, і ця вразила її в самісіньке серце. Дівчина зригнулася, думаючи про бідулашну самотню матір, яка йшла долиною темряви, хвилюючись за своє немовля, а поруч із нею була тільки ця гидезна стара. Якби ж вона оріла, прийшла бодай трохи раніше. Та що вона вдіяла б, Що вона могла вдіяти зараз? Ріла не знала цього, проте відчувала, що мусить якось допомогти. Вона не любила дітей, але не могла піти і покинути цей нещасний маляс пані Коновар, яка знову прикладалася до своєї чорної пляшки. Тож, поки хтось прийде, вона очевидячка геть уп'ється. «Я не можу лишитися», – думала Ріла. «Пан Крофорд велів мені повернутися до вечері, бо потім йому самому потрібна буде кубилка, то що ж робити?» Знанаська вона прийняла розпачливе і несподіване рішення. «Я заберу дитину», – мовила Ріла. «Ви дозволите?» «Бери, коли не думала», – охоче згодилася пані Коновер. «Мені байдуже, я не заперечую». «Але я не можу нести дитину на руках», – вела далі Ріла. «Я триматому вішки і боюся його впустити. Чи є тут кошик чи щось, куди можна покласти його?» «Не знаю». Тут, бач, небагато, що є. Мін була вбога і безпорадна, геть як то її джим. Там оно одежинка в шухляді. Візьми її. Ріла взяла одежинку. Кілька благеньких брудних палюшок, який сяк-так пошила на мати. Та це не розв'язало найнагальнішого питання, як її доправити маля до дому. Ріла розгублено озирнулася. Якби ж тут була мама. Чи Сьюзен – Аж ось на комоді вона зауважила велетенську блакитну супницю. «Можна я візьму це, щоб покласти?» – запитала вона. «То не моє, але візьми собі. Який гляди не розбий, а то Джим зійме бучво, якщо вернеться додому неушкоджений. А він таки вернеться, бо ж заплішений дурень. Привіз із собою супницю з Англії, каже, що то бач його родинна спащина». Вони змін і не користувалися нею. Супу в них ніколи доста не було, але Джим над неї трусився, страх, як речі, любив, і нітрохи не переймався, що в домі їжі бракує, аби насипати в ту супницю. Уперше в житті Ріла Блайт торкнулася, немовляти, узяла його на руки, загорнула в ковдру, боячись ненароком опустити чи зламати дитя. Потім обережно вклала його в супницю. А він там не задихнеться. Бойсько проказала вона. «Коли і так Бог із ним?» – відповіла пані Коновер. Нажахана Ріла трохи відгорнула ковдру з обличчя дитяти. Хлопчик замовк і дивився на неї, кліпаючи великими темними очима, що яскріли на його негарнім червонім личку. «Ліпше не крий від вітру!» – застерегла пані коновар, «Бо ще йому подих видми!» Ріла загорнула супницю в заяложену ковдру. «Ви не потримаєте, доки я сяду в бричку?» Чом би й ні? мовила пані коневер і крекнула, підводячись. Отак От і вийшло, що Ріла Блайт, знана своєю відразою до малят, поїхала з ферми Андерсонів, тримаючи на колінах супницю з немовлям. Рілі здавалося, що вона ніколи не дістанеться Інглсайду. У супниці залягла моторошна тиша. Рілла тішилася, що хлопчик не плаче, проте воліла би хоч вряти чути його писк і знати, що він живий. Може, він задихнувся? Ріла боялася відгорнути ковдру, а ножик йому подих видми, байдуже, що це означає. Вітер посилився, насивалася буря. Урешті решт опинившись на рідному подвір'ї, дівчина вдячно і щасливо зітхнула. Ріла зайшла на кухню і поставила супницю на стіл перед Сьюзен. Зазирнувши всередину, Сьюзен вперше в житті уніміла від подиву. «Що це таке?» – поцікавився лікар Блайт, зазираючи в кухню. Ріла розповіла всю історію. «Тато, я мусила взяти його із собою. Я не могла покинути його там». «І що ти робитимеш із ним?» спокійно запитав лікар Блайт. Ріла не сподівалася такого запитання. «Ми... можемо лишити його в себе. Трохи. Доки щось придумаємо». знічено промимрила вона. Хвилину чи дві лікар Блайт міряв кроками кухню, поки маля розглядало білі внутрішні буки супниці – а Сьюзен помало оговтувалася. Аж ось він зупинився перед Рілою. «Немовля означає великий клопіт у домі», – проказав він. Наступного тижня Нен і Ді їдуть до Редмонду, а за теперішніх умов ні твоя мата, ні Сьюзен не візьмуть на себе цієї роботи. Якщо ти хочеш лишити дитину, мусиш сама доглядати її. «Я? Доглядати?» – ушалешено скрикнула Ріла, забувши про граматичні приписи. «Тату!» «Я не можу!» Безліж дівчат, молодші за тебе, доглядають малих дітей. Можеш питати в мене чи Сьюзен? Та коли ні, хлопчика доведеться повернути Мех коновар. У таким разі довго прожити йому не судилося, бо він кволий і потребує особливого догляду. Я не певен, чи виживе він і в сиротинці, Проте я не дозволю твоїй матері і Сьюзен замордувати себе. Лікар Блайт вийшов із кухні з непохитним і вельми суворим обличчям. Поте він добре знав, що маленький мешканець великої супниці так чи так лишиться в Інглсайді, та йому хотілося пробудити дончу частолюбство. Ріла сиділа, бездумно втупившись у немовля. Хіба ж можна вважати, наче вона здатна впоратися із ним, але та сердечна молода мати, що так боялася за нього перед смертю, і та жахлива стара пані Коновер. «Сюзен, як доглядають малят?» скрушно запитала вона. «Треба стежити, щоб йому було тепло і сухо, і купати його щодня, щоб вода не була ані надто холодна, ані надто гаряча, і годувати щодві години. А якщо в нього кольки, то класти тепле йому на животик», мовила Сюзен, незвично безбарним тоном. Хлопчик знову запхинькав. «Мабуть, він голодний. Його все одно доведеться нагодувати», розпашливо, мовила Ріла, «Сюзен, скажи, що приготувати для нього, і я приготую». Під керівництвом Сюзен вона підігріла молоко, змішане із водою, перенесла пляшечку з батькового кабінету, витягла хлопчика із супниці і нагодувала. Потім, відшукавши на горищі власний дитячий кошик, уклала туди немовля, що встигло міцно заснути. Забравши супницю в комору, Ріла сіла обміркувати своє становище». Обміркувавши, вона знову прийшла до Сьюзен. «Я хочу подивитися, на що я здатна. Сьюзен, я не дозволю, щоб ця бідолашна маля вернулася до пані Коновер». Отож, під наглядом Сьюзен Ріла скупала дитину. Добра служниця не наважилася втрутитися, бо ж лікар Блайт сидів у вітальні і щохвилини міг зайти на кухню. А Сьюзен із власного досвіду знала, що коли він постановляв собі щось, його слово було законом. Ріла зціпала зуби і узялася до справи. Господи милосердний, скільки ж то ямок і зморщук на тілі одного хлопчика, І втримати його неможливо. Що як він вислизне і упаде у воду? Такий крутько? Ох, ну чого ж він так горлає? Як може крихітне дитя так страхітливо голосити? Його ж певно чути по всьому домі, від горища до льоху. Сьюзен, йому дуже боляче, жалісливо спитала вона. Ні, рибонько, немовлята лече не всі страх, як не любить купатися. Ти вправно все робиш, коли зважати, що вперше взялася. Тримай руку йому попід спинкою і не гарячуй. Не гарячуй. Та ж вона встигла геть уся зіпріти. Витерши, сповивши і тимчасово заспокоївши немовля ще однією порцією молока, Рілла відчула себе вкрай змученою. «Сюзен, а що робити з ним уночі?» У день дитя поводилося жахливо, вночі ж, але вона боялася і уявляти таке. Постав кошик на стілець коло ліжка і украй. Раще двічі тобі доведеться нагодувати його, тож візьми із собою керусинку. Якщо не деси ради сама, поклич мене, і я прийду, хай що каже наш пан лікар. Сюзен, а що як він заплаче? Проте хлопчик не плакав. Уночі він поводився на дивовижу спокійно, можливо тому, що животок його нарешті був повен поживної їжі Тепер він міцно спав, на відміну від Ріли Дівчина боялася заснути, а нож як із дитиною станеться, щось жахливе. У Отретій вона зігріла йому нову порцію молока, похмуро затявшись не кликати Сьюзен Ох, чи не сниться їй це? Невже це вона, Ріла Блайт, ускочила в таку дурну халепу? Їй було байдуже, що німці підходили до Парижа. Байдуже, навіть якби вони вдарлися в місто. Аби лиш дитя не плакало. Аби лиш не задихнулося. Аби не мало судом. Адже вони, мовляд, здаються судоми. Чому вона не запитала Сьюзен, як їй бути в такому разі? Ріла скрушно думала, що тато дбає про здоров'я мами і Сьюзен. А як же її здоров'я? Чи йому здається, що вона виживе, якщо зовсім не спатиме? Проте вона не відступить. Ні за що. Вона глядітиме цю маленьку потвору, навіть якщо замордує себе до смерті. Вона прочитає книжку про догляд за немовлятами і робитиме все сама. Вона не запитає жодної поради в тата, не потурбує маму. Вона звертатиметься до Сьюзен тільки за найнагальнішої потреби. Вона ще покаже їм усім. Отак і вийшло, що через два дні пані Блайт, повернувшись додому і запитавши, де Ріла... Зригнулася, почувши спокійну відповідь Сьюзен. «Нагорі, пані Блейтер дорогенько, вкладає своє дитя». Розділ восьмий. Рішення риле. Як сім'ї, так і окремі люди невдовзі звикають до нових умов і приймають їх, не ставлячи зайвих питань. Минув лише тиждень, а здавалося, що маленький син Андерсонів завжди мешкав в Інглсайді». Після перших трьох божевільних ночей Ріла знову почала спати, прокидаючись в ряди за звичкою, щоб доглянути хлопчика. Вона годувала, купала і сповивала його так майстерно, немов робила це впродовж усього життя. Утім, ані ця справа, ані саме дитя їй не подобалися. Вона досі тримала його обережно, наче малу вертку ящірку, до всього ще й вайме крихку. Проте Ріла ретельно виконувала все, що мусила, тож у цілому гленні Святої Марії не було чистішого і охайнішого немовляти. Щодня вона зважувала його і занотовувала показники до свого щоденника. Та часом скрушно думала, нащо то лиха доля взагалі привела її того фатального дня до Андерсонів. Нен діта Ширлі не святкувалася з нею так, як вона гадала. Усі вони були вражені самим тим фактом, що Ріла взялася доглядати дитя. Волтер, звісно, ніколи не дражнив її, а якось навіть сказав, що вона молодчина. Ріло моя ріло, тобі знадобилася більша відвага, щоб опікуватися цими п'ятьма фунтами новонародженої людини, аніж джему, щоб стати на плюс ордою німецьких військ. Або ж і мені хоч трохи твоєї мужності, тужливо промовив він. Ріла пишалася братовою похвалою, проте в у того вечора залишила розпашливий допис. «Шкода, що це маляння трохи мені не подобається. Тоді все було попростіше. простіше. Я чула, як люди кажуть, що коли доглядаєш дитину, починаєш любити її. Але в мене так не виходить. А ще воно обтяжує мене. Заважає всім моїм намірам. Я, мов би, в кайданах». І то саме тепер, коли намагаюся розпочати роботу нашого молодіжного осередку Червоного Христа. І вчора я не змогла піти на вечірку до Еліс Клоу, хоча страшенно мріяла про це. Певна річ, тато хоч і суворий, проте розважливий, тож коли це потрібно, я завжди маю вільну годину увечері. Та він не потерпів би, якби я до ночі вешталася в гостях. А Сюзен чи мама гляділа дитину – але то виявилося на краще, бо у малого о першій ночі сталася колька, чи щось таке. Він не хвиться вніжками і не ціпинів, і я зрозуміла, що згідно з Морганом дитина не вередує. Він добре попоїв, і ніхто його не дратував, а проте верещав, аж доки посинів. Отож я встала, нагріла води і поклала пляшку йому на животик, а він закричав іще гірше, і підібгав на женята. Я злякалася, що попекла його, але, мабуть, навряд. Тоді я взяла його на руки і поносила. Хоча Морган у догляді за немовлятами пише, що цього робити не можна. Ох, я пройшла, здається, кілька миль і була страхітливо зневірена, втомлена і розтратована. Так, це правда. Я хотіла добряче струснути дитя, але ж воно ще таке маленьке. Тата викликала до пацієнта. У мами розболілася голова. А Сюзен сердилася, бо коли вона не згодна з Морганом, я все-таки волію слухатися його, тож я сказала, що за змоги робитиму все сама. Аж ось прийшла пана Олівер. Тепер вона ділить кімнату не зі мною, а з Нен. І все через цю дитину. Мені погано без неї. Брукує наших вечірніх розмов. Коли б я ще могла поговорити з паною Олівер сам на сам? Мені було дуже соромно, що її розбудили дитячі крики. Тепер їй самі не бракує турбот. Її наречений пан Грант також у карт'є, і вона дуже боїться за нього, хоча тримається бездоганно. Їй лячно, що він ніколи вже не повернеться, і мені серце крається. Коли я перехоплюю її погляд, такий він трагічний. Проте вона сказала, що хлопчик не розбудив її. Так чи так їй не спалося, бо німці впритул підійшли до Парижа. Вона взяла малого негітника, клала собі на коліна обличчям униз, поплескала по спинці – він замовк і заснув. І спав до ранку, наче ягнятко. А я по вікні не склепила. Така була змучена. Мені дуже важко давати раду з молодіжним червоним Христом. На щастя, Беті Міт обрала на голову осередку. Сама я тепер секретар. Але за скарбника в нас Джен Вікерс. А я зневажаю її. Вона з тих дівчат, які поза очі кличуть гарних, розумних чи видатних людей просто не прізвище. І ще вона хитра дворушниця. Уні то, звісно, байдуже. Вона готова робити будь-що, незважаючи на посаду. Вона достеменний янгол, а я лиш подеколи янгол, а подеколи справжнісінький демон. Я хотіла би, щоб Волтер закохався в неї, проте йому очевидно, це не спадає і на думку. Хоча одного разу я чула, як він назвав її чайною ружею, і це правда». А ще вона дозволяє скидати на себе роботу, просто тому, що вона така добра і ласкава. Та я ніколи не дозволю іншим скидати роботу на Рілу Блайт, можете бути певні, як каже Сьюзен. Звісно, Олів Кірк вимагає, щоб на зборах був і частунок. Ми ледь не посварилися через це. Більшість дівчат висловилися проти частунку, і меншість образилася. А найприкріше, що Ірин Гобарт також опинилася в меншості – Тепер вона дуже холодно розмовляє зі мною, і я почуваюся геть нещасною. Цікаво, чи мамі і пані Еліо так само важко давати раду із членами їхнього осередку? Напевно, так. Але вони спокійно працюють попри всі суперечності. Я теж намагаюся. Але я зовсім неспокійна. Я гніваюся і плачу. Лишаюся на самоті і виливаю почуття на сторінках цього щоденника. А виливши, присягаюся, що покажу їм усім. Але я не ображаюся, не зношу тих, хто здатен плекати кривду. Та хай там як, а наш осередок сформований. Віднині ми збиратимемося щотижня і неодмінно навчимося в'язати. Ми із Шерлі ходили на станцію і пробували повернути понеділка додому, та в нас нічого не вийшло. Уся сім'я намагалася, але марно. Через три дні після джемового від'їзду Волтер привіз його соломіць і ще на три дні замкнув у Студолі – Увесь цей час понеділок відмовлявся від їжі і "Не немов у передсмертній агонії. Тож нам довелося відпустити його, доки він справді не помер від голоду. Ми дали йому спокій, а тато домовився з Різником, щоб той носив понеділкові кістки та обрізки. Ми і самі майже щодня підгодовуємо його. Він лежить собі, скулившись попід дошком, а щойно проходить поїзд, мчить на платформу, вичікувально махає хвостом і крутиться коло ніг пасажирів. Тоді, коли поїзд рушає, а пес розуміє, що Джем не приїхав, він понуру трихикає під дашок і лягає чекати наступного. Пан Грей, начальник станції, каже, що йому важко не плакати від співчуття до цієї істоти. Одного дня хлопчики взялися жбурляти камінням у понеділка. Проте старий Джонні Мід, про якого всі кажуть, боцімто він не бачить, що діється в нього під носом, вхопив сокиру з різницької ляди і погнав їх по всьому селі. Відтоді песика більше ніхто не чіпає. Кенет Форд повернувся до Торонто. Позавчора він приходив до нас попрощатися. Мене не було вдома. Я мала пошити полюшкиля маляти, а пані Мередід зголосилася допомогти, тому я сиділа в неї. Та байдуже він волів Нен попрощатися зі стонішкою замість нього і переказати, щоб я не забула його, геть захопившись материнськими клопотами. Якщо він міг адресувати мені такі образливі, легковажні слова, це означає, що для нього та прекрасна година на дюнах пусте. Отож, я більше не згадаю ані Кеннета, ані тієї години. Фред Арнольд привів мене додому від пані Мередіт. Він син нового методистського пастора, дуже розумний і добрий. Ще й був би доволі гарний, якби не його страхітливий ніс. Коли Фред говорить про звичні щоденні речі... Це не має великого значення, та варто йому завестися про поезію чи ідеали, і я не можу стерпіти контрасту між його промовами і носом, аж ледь стримуюся, щоб не засміятися. Це, звісно, несправедливо, бо він каже гідні, чудові речі, і якби все те саме казав хтось такий, як Кенет, мене приворожили б його слова. Я була в захваті, доки слухала Фреда, опустивши голову, та щойно підвела очі і знову вздріла цей ніс – як чари розвіялися. Він теж хоче записатися до війська, але не може, бо йому тільки 17 років. Дорогою нас перестріла пані Еліот і поглянула так нажахано, наче б я йшла із самим кайзером. Пані Еліот ненавидить методистів і все пов'язане з ними. Тато каже, що то в неї манія. Напередотні 1 вересня більшість молодих блайтів та меродітів поїхали з дому. Фейт, Нен Ді та Волтер подалися до коледжу. Карл – до Гарбургеда, де мав учителювати в школі, а Шерлі до вчительської семінарії. З-поміж братів та сестер удома лишилася тільки Ріла. Їй було б дуже самотньо, якби вона мала час на те. Їй бракувало Волтера. Вони дуже зблизилися після розмови в долині Райдух. Ріла звіряла йому свої біди, яких не обговорювала з іншими – Проте вона була така заклопотана молодічним червоним хрестом і малим сином Андерсонів, що не мала і хвилинки на звичну нудьгу. Часом, лягаючи спати, вона могла поплакати в подушку за Волтером, що був у коледжі, за джемом у Велкарт'є, за неромантичним кенитовим прощанням, та здебільшого засинала швидше, ніж устагала розплакатися насправді. «Чи попросити мені директорку Гоптинського сиротинцю забрати дитину?» Мово був лікар Блайт два тижні по прибутті хлопчика до Інгосайду. На мить Рілі закортіло сказати так. Малого відійшлють до сиротинцю. Там його доглядатимуть. А вона знову матиме вільні дні та спокійні ночі. Але, але... Та сертешна молода мати боялася, що дитя опиниться в сиротинці. Ріла не могла позбутися цієї думки. Того ранку вона відзначила, що за час перебування в Інгосайді хлопчик погладшив на вісім унцій і пишалася результатом своїх зусиль. «Ви сказали, що він не виживе в Гоптоні», мовила Ріла. «Можливо. Кволі діти не часто виживають у серединцях, навіть попри догляд. Але, Ріло, ти знаєш, що означатиме твоє рішення залишити маля?» «Я доглядала його два тижні, і воно погладшило аж на півфунта, вигукнула Ріла. «Може...» Зачекаємо, доки надійде лист від пана Андерсена. Раптом він не захоче, щоб його син мешкав у серединці, коли він сам захищає вітчизну. Лікар і пані Блайд обмінялися усмішками за спиною вріли. І відтоді жодне з них більше не згадувало про Гоптон. Проте невдовзі усмішка на лікаревому обличчі померкла. Німці були за 20 миль від Парижа. У газетах почали з'являтися страхітливі історії – про злочини загарбників у розтерзаній окупованій Бельгії. Сьюзен, пана Олівер, лікар та пані Блайт відчували постійне напруження. «Ми живемося новинами із фронту», – сказала Гертруда Олівер у розмові з пані Меретіт, марно намагаючи засміятися. «Ми вивчаємо мапи і стримуємо навалу гунів кількома детально спланованими стратегічними маневрами, але таткові жофру не мають змоги дослухатися до наших порад». А тому Париж мусить упасти. «Невже вони дістануться до нього? Невже їм не завадить усе могутня рука?» – стиха промовив Джон Мередіт. «Я веду уроки неначе в вісні», – знову озвалася пана Олівар. «А тоді вертаюся додому і міряю кроками спальню. Я вже протоптала доріжку на Келемі Ми такі жахливо близькі до цієї війни». «Ті німці вже у Сен-Лісі!» «Тепер ніхто і ніщо не врятує Париж!» – простогнала козена Софія, котра захопилася читанням газет і на 71-м році життя дізналася про географію півночі Франції, коли і не про вимову французьких назв, більше, аніж устигла вивчити в школі. «Я не аж такої кепської думки про Всевишнього, чи про Кітченера», – уперто мовила Сьюзен. «Он де там у Штатах є якийсь Бернсторф» то він буцімто стверджує, наче війну завершено і Німеччина перемогла. Кажуть, місяць із баками такої самої думки і страшенно тішиться. Я можу нагадати їм обом, що корчат не варто лічити до осені, і що ведмеді часом живуть іще після того, як їхні шкури поділено. «Чому ж не втрутиться британський флот?» – правила своєї козина Софія. «Навіть британський флот не може плавати суходолом, Софія Крофорд. Е-ні». Я ще не зневірилася. І не зневірюся, попри Томасков, Мобач та інші міста з їхніми поганськими назвами. Пані Блай, дорогенька, як це читається? Раймс? Рімс? Реймс? Ремс? Я думаю, Сьюзен, що правильно буде сказати Ренс. Ох, ті французькі назви, буркнула Сьюзен. Подайко, ідначе німці зруйнували там церкву, зітхнула козана Софія. Бач, я гадала, що німці принаймні християни. «Руйнування церкви – то жахливо, та значно гірші їхні злочини в Бельгії», – похмуро отяла Сьюзен. «Пані Блайторогенька, коли я почула, як пан лікар читав, що вони здіймали дітей на пагнете, то подумала, ох, а ну ж, якби там був і наш маленький джем». Я сама варила суп, коли це спало мені на думку, аж я відчула, що якби лиш могла схопити каструлю і пожбужити нею в кайзера, моє життя не було би змарноване». Завтра. Завтра ми почуємо, що німці в Парижі, прошепотіла Гартруда, майже не розтискаючи вуст. Вона була однією з тих душ, які завжди палають вогнем страждань цілого світу. Попри особисті муки, що завдавала їй війна, вона не відсніла від думки про те, що Париж опиниться в безжальних руках Орди, що спалила левен і знищила величне реймське диво. Проте настав ранок. І ще один ранок. І надійшли звістки про диву на Марні. Рілла, мов ошаліла, примчала додому з пошти, вимахуючи свіжим номером «Ентерпрайз» із його велетенськими червоними заголовками. Фьюзен вибігла на двір і від хвилювання руками здійняла прапор над Інглсайдом. Лікар Блайт ходив кімнатами, бурмочучи, слава Богу. Пані Блайт заплакала, засміялася і знову заплакала. «Бог лише простягнув свою руку і торкнувся їх. Аж досі не далі», – сказав того вечора привелепний Джон Меретіт. Аріла співала у своїй кімнаті, вкладаючи немовля. «Париж було врятовано. Війна закінчилася. Німеччина програла. Невдовзі все буде позаду. Джем і Джері повернуться». «Спробуй, ну, мені заскилити від колік такої щасливої ночі», – прогрозила вона маляті. Тільки писне, і я покладу тебе в супницю і відправлю до Гоптона найпершим вантажним потягом. У тебе гарні очі, і ти вже не такий червоний і зморшковатий, і руки твої вже не нагадують клешні. Але ти досі ні трохи мені не подобаєшся. Хоча, сподіваюся, твоя бідолашна матінка знає, що ти лежиш сповитий у кошечку, напоїний молоком, розведеним саме так, як то радить Морган – а не вмираєш від голоду старої мех Коновер. Проте, надіється, вона не знає, що я була за малим не втопила тебе того ранку, як Сьюзен пішла, а ти випорснув мені з рук просто у воду. Чого ти такий слизький? Ні, я не люблю тебе. І ніколи не полюблю. Але, попри все, зроблю з тебе гідного, здорового хлопчика. Ти будеш вгодований, як і належить усякому поважному немовляті. Я не дозволю, щоб люди казали, яке мирше витарілене дитя як мовила стара пані Дрю вчора на зборах дорослого Червоного Христа. Якщо я не можу любити тебе, то, бодай, пишатимуся тобою. Розділ дев'ятий. Доктор Джекіл зазнає лиха. Тепер війна не закінчиться до весни, сказав лікар Блайт, коли стало очевидно, що битва на Ені загнала обидві армії в глухий кут. Ріла тим часом бурмотіла собі під ніс. Чотири лицеві, одна виворітна. І ногою гойдала колиску із немовлям. Морган не схвалював гойдання, проте Сьюзен трималася іншої думки. А заради миру з нею Ріла згодна була деколи й відступитися від високочолих настанов. Почувши батькові слова, вона підвела очі від шкарпетки, яку саме в'язала, і зітхнула. Ох, чи довго нам іще зносити це, і знову взялася за шпиці. Та Ріла, якою вона була два місяці тому, кинулася передати в долину райдух. Панна Олівер зітхнула. А пані Блайт молитовно склала руки. «Мусимо підперезатися і стати до справи», – бадьоро мовила Сьюзен. «Діло передусім, пані Блайт-Рогенька. Я чула, що є таке гасло в англійці. То і собі його запозичу, коли негодно придумати кращого». «Тож нині я приготую звичний суботній пудинг. Клопітка – це страва, але воно і добре, бо посяде всі мої думки. Я пам'ятатиму, що китченер при стерні, Та й жофер непогано дає собі раду, як на француза». Мушу нині зготувати ще ласищів для маленького джема і дов'язати цю пару шкарпеток. Шкарпетка на день – це норма, яку я встановила для себе. Стара пані Міт із Гарбургеда на день в'яже три, ж вона більше нічого і не робить. Вона, пані Блайдорогенька, багато років була прикута до ліжка. То все побивалася, що висить марним тягарем нашої в родини. Хотіла вже помирати, казала, що користі з неї однаково катма. Зате тепер, навпаки, воліє прожити довше, бо має собі роботу. Зранку до ночі в'яже солдатам шкарпетки. Навіть козина Софія взялася за шпиці. І це, пані Плайдорогенька, невимовне полегшення, бо коли руки їй зайняті, бракне часу для скрушних думок. Вона певна, що наступного року всі ми будемо німцями. Та я відказала, що року не стане, аби зробити з мене німкеню – «А ви знаєте, пані Блайдорогенька, рік мак Алістер і собі записався до війська?» Подейкують, і Джо Мілгрейв хотів би, тільки боїться, що тоді місяць із баками не віддасться з нього Міранде. Той каже, що повірить у німецькі звірства лише тоді, коли сам побачить, а Реймський собор, на його думку, і слід було знищити, бо католицький. «Я не католичка, пані Блайдорогенька, оскільки вродилася і надіюся померти ревною присвятерянкою», але стою на тім, що католики мають таке самісіньке право зводити власні церкви, як ми. А гуни в жодному разі не повинні нищити їх, подумайте, пані Блайдорогенька, дожливо підсумувала Сьюзен. Що ми відчули би, якби німці сплюндрували шпиль нашої Гленської церкви? Ото і за Римський собор мені достоту так само болить. Тими днями по всій країні на поклик дударя відгукувалися хлопці. Заможні і бідні, чорняві й біляві – з вищого і нижчого світу Навіть син біля Ендрюса йде на війну І єдиний син Джейн І Діанин маленький Джек Мовила пані Блайд. Присилен син повернувся для цього з Японії А Стелен приїхав з Ванкувера Обидва сини привелепного Джо Також подалися до війська Філ розповідає, що хлопці рішучіші, ніж вона Умить записалися в добровольці Джем пише, що їх невдовзі відправлять на фронт і він не зможе приїхати попрощатися, бо наказ оприлюднять аж перед самою відправкою», озвався лікар Блайт, передаючи дружині листа. «Це несправедливо», – обурено вигукнула Сьюзен. «Невже панові Сему Гюзу байдуже до наших почуттів? Заслати цього благословенного хлопчика до Європи, не давши нам востаннє глянути на нього? Про мене, пане лікарю, дорогенький, напишіть нам в газети, хай усі знають, яке неподобство тут коїться». «Можливо, так навіть краще», – мовила бідолашна, розчарована мати. «Я не подужала би нового прощання». «Надто тепер, знаючи, що війна триватиме довше, ніж ми гадали. Ох, або ж...» Але ні, я не промовлю цих слів. Як Сьюзен і Ріла, натужно сміючись, підсумувала пані Блайт. «Я хочу бути героїною». «Усі ви молодці», – мовив лікар Блайт. «Я пишаюся своїми рідними». Навіть Ріла, моя полюва лілея, невтомною керує молодіжним осередком Червоного Христа і рятує життя одного малого канадця. «Це величенька робота, Ріло. дочко Енн, як ти назвеш своє дитя воєнної доби?» «Я чекаю на лист від пана Андерсона», – мовила Ріла. «Можливо, він сам захоче дати ім'я власному синові». Проте спливали тижні, а від Джима Андерсона не надійшло жодної звістки. Він не озивався, відколи поплив до Англії з Галіфакса. Здавалося, доля дружини і дитини зовсім його не обходить. Кінець кінцем Ріла назвала хлопчика Джеймсом, а Сьюзен дала йому друге ім'я – Кітченер. Отак і вийшло, що Джеймс Кітченер Андерсон став власником імені дещо значнішого, аніж він сам. Невдовзі Блайте вигадала для нього коротше ім'я – Джеймс. І лише Сьюзен уперто кликала дитя маленьким кітченером. І ніяк інакше. «Пані Блай, дорогенька, Джимс, то негідний імляля християнського маляти!» Несхвально приголосила вона. «Козина Софія вважає його надто вже легковажним, і вперше в житті я мушу погодитися». «Що вона слушно каже, хоч і не дам їй приводу зловтішатися, визнавши це у вічі. Що ж до малого, він таки справніша є. Ріла чудово дає з ним раду». Проте я не скажу їй цього, щоб не плакати в ній зарозумілості. Ніколи я не забуду, пані Блай, дорогенька, як уперше побачила це диття в супниці, загорнуто в шмат брудної фланелі. Зрідка хто може і приголомшити Сьюзен Бейкер, але тої миті я таки була приголомшена. Навіть подумала, що в мене галюцинації. Та потім я сказала собі таке – нікому і ніколи не може привидітися супниця, тож певне, бодай вона справжня». І трохи оговталася. «А коли наш пан лікар сказав, що Ріла мусить сама глядіти малого, я собі вирішила, що він жартує. Я і на мить не могла припустити, що вона за це візьметься. Та бачите, як воно вийшло. Це, немовля, багато чого навчило її. Коли нам випадає якась робота, пані Блайдорогенька, ми однаково тільки і можемо стати і зробити її». Одного жовтневого дня Сьюзен укотре довела правдивість свого заключного судження. Лікаря і пані Блайт саме не було вдома. Ріла у своїй кімнаті пильнувала джимсів обідній сон. Невтомно відлічуючи, як звикли, чотири лицеві і одну виворітну. Сьозин лущила горох на заднім ганку. Їй допомагала козина Софія. Мир і спокій огорнули село. Небо взялося пухким, огромом, сріблястих хмар. Бусковий осінній серпанок заліг у долині райдух. Кленовий гай забарвився пекучим багрянцем, а кощі шепшини, які росли довкруж заднього двору, вражали різноманітністю ніжних осінніх відтінків. Не вірилося, що десь у світі точиться війна, тож палке серця Сьюзен поринуло в коротке милосердне забуття, хоча тієї ночі вона не склепила повік. Думаючи про маленького джема, який саме плив через Атлантику на одному з кораблів Величного флоту, що віз першу канадську армію до Європейських фронтів. Навіть кузина Софія виглядала не такою понурою, як завжди, визнавши день незлецьким, хоч то, очевидно, було затишчя перед страшним буревієм. «Надто спокійно, щоб так могло довго тривати», – зітхнула вона. Аж раптом, наче підтверджуючи її певність, із поза їхніх спин долинув пекельний грюкіт несказана какофонія, стукоту, брязкоту, здушного виску та вереску лунала з кухні, подекуди уриваючись, дзенькотом розбитого посуду. Сюзен і кузина Софія нажахано перезирнулися. Що це? Чи хтось дурів?» – пролепотіла кузина Софія. Напевно, той кудись когать сказився, буркнула Сюзен. Я завжди цього чекала. Що сталося? скрикнула Ріла, вихоплюючись із бічних дверей вітальні. «Я достеменне не знаю, але вочевидь причина оці твої божевільні тварюці», – мовила Сьюзен. бодай не підходь до нього. Я прочиню двері і зазирну. Он знову посуд бігеться. Я завжди стояла і стоятиму на тім, що цей кіт одержимий нечистим». «Надто, що він боїться води», – похмуро докинала козина Софія. «Я чула, якось один скажений кіт покусав трьох людей». І вони всі померли у муках, навіть тіла лапи чорніли, як вугіль. Добра служниця відважно причинила кухонні двері і зазирнула всередину. Підлога була густо всіяна черепками. Трагедія, вочевидь, сталася на полиці, де шикувалися і саяли чисто вимиті куховарські миски Сьюзен. Ошалілий кіт гасав кухнею, а голова його міцно застрягла в старій бляшанці з підлосося. Вивергаючи жахливі крики, він сліпо бився нею об стіл та стільці, а часом марно намагався лапами вивільнити себе з пастки. Видовище було таке кумедне, що Ріла аж зіпнулася від сміху. С'юзен докірливо поглянула на неї. «Не має чого сміятися. Це чудовисько розтрощило велику блакитну миску твоєї матінки, яку вона привезла по весіллі із зелених дахів. Як не мене, то неабияка втрата». Але зараз мусимо придумати, як зняти бляшанку гайдові з голови. «Не чіпай його!» – жваво заголосила кузина Софія. «Бо ще покусає насмерть! Замкни двері і поклич Альберта!» «Я не маю звички кликати Альберта, коли в домі біда!» – зверхню втяла Сьюзен. «Ця тварина мучиться, і хай що я думатиму про неї! Мені нестерпно бачити її страждання!» «Ріло, відійде геть заради маленького Кіченера, а я спробую щось удіяти!» Отож, ухопивши старий плащ лікаря Блайта, Сьюзен відважно кинулася на кухню. І опісля кількох хвилин гонитви з марними та навіженими китками і стрибками таки спромоглася вхопити і закутити сердечного Дока. Потім вона заходилася пиляти бляшанку консервним ножем, доки Ріла тримала верткого зворохопленого кота. Упродовж цієї процедури Док видавав такі страхітливі крики, Аж Сьюзен до смерті боялася, що сім'я Альберта Крофорда почує їх і вирішить, буцім вона мучить тварину. Хід, опинившись на волі, убурився і розгнівався. Очевидно, він подумав, наче люди влаштували це навмисне, щоб принизити його. Люто обликнувши на Сьюзен замість подяки, він метнувся геть до свого потаємного храму в шепшинових заростях, де сидів до вечора набурмосений. Тим часом С'юзен похмуро замітала черепки. «Більшого лиха тут не накоїли би навіть гуни», – їдучи сказала вона. «Та коли хтось, попри всі застороги, тримає в домі таких диявольських виплутків, як цей котисько, хай не нарікає, що вони трощать миски з весільних посагів». Бачите, до чого ми дожилися? Порядна жінка вже не може вийти зі своєї кухні, щоб кіт із бляшанкою на голові не влаштував там руйновища.